Легковий автомобіль Легковий автомобіль – популярний засіб пересування місткістю від 2 до 8 осіб і масою не більше 3,5 тонн. Перший автомобіль був створений 1876 року, але тільки 1886 року цей засіб пересування почали випускати в масовій кількості. Серце легкового автомобіля – двигун, який може працювати на бензині, газовому або дизельному паливі. Легковий автомобіль, здатний розвивати швидкість більше 100 км на годину. У світі існує понад один мільярд автомобілів найрізноманітніших марок і розмірів. Від маленьких, розрахованих на двох пасажирів, до величезних лімузинів довжина яких становить 10 метрів і більше.